بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م ذلک الكتاب لا ریب فیه هدل للمتقین الّذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون سورت البقره تفसील منگو کو رب تنو امتیازاتو تقسیم دو صورت الى مزامینی ها دارنگی دعواء و مقصد دو صورت اصل بیان د سلورو مزامینو سراحتن او سلور زمنن سلور اسیو پاول ایسا کیو یو مضمونی بیاناؤ اول کی توحیدو پسل آیاتن کې. دې مېساکه اسباد د رسالتو پدریمه کې مضمون د جهاد او سلورومه کې مضمون د انفاق په سبیل الله تعالی اول اسا اغدره بابونه اول باب کې شلایاتو نو پای کې بیان د او درې وډلو اول شلایاتو کې بیان د او درې وډلو اول پنځو آیاتونو کې پنځه صفات د مؤمنانو بیا دوه آیاتونو کې بیان د کفارو پینځه صفات د مومنانو مون بیان کړو مون بیان کړي او سر منګه معنا او مقصد وایو او د مومنانو چه کوم صفات دي خیستا ان شاء هغه بیانو او د مؤمنانو د دنیایي حکم او د اخر حکم شروع کوم په امداد اللهم دلا چې مې ربان عام نه مې ربان خاص الف لام میم الله پوي پمانات دي حروف الف لام باول د ال عمران کې دا لفظ رازي حروف مقطعات موږ به بیان کيو وختي ذالکل کتابو دا قرانی کریم چي د راتلون کې دا چې موږ تکه کاری مضمون لا ريبا شک نشترفي په دې کتاب کې شک او پکې کړه خو کفرو لا ريبفي من رب العالمين شک نشتره په دې کې د الله دو طرفنا دا الله طرف نه پدې کې شک نشتا یا مناسب نه د پدې کې شک مون یا الله ترتابو شک مکوې پدې کې ولې شک کوي بېمانو خودن دا کتاب لرنا دا خودن معنا ابن جرير کړي دا زالنګي حافظ ابن كثير کړي دا خودن ای نورون دا قران نې پرنا فرنا سره قران کې پډېږي زینو کې هل تا هدایت پا مانا دا رنا سرا خودن دا کتاب رنا دا خودن دا کتاب مضبط والے دی آن للمتقین گورا مومن دے خود چه قرآن سرا نشتا نکلک ندے مومن دے چه قرآن سرا نشتا رناو سرا نشتا چه قرآن ازدکر دلائل ازدکر رناو سرا رالا مضبط والے راغے ویلکا مومنم دلیلہ سرا قویر قرآن او دن مضبط والے دے رناد آل المتقین دا پارا نو متقیانو نوچھے متقیانو دلتا وئی هدل المتقین او رسط سرت کے راروان دی هدل الناس ہو شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن هدل الناس یو سل پینجاتی دا قرآن ہدایت دے دا پارا تمامی خلقو نالتا وئی طول خلقو لا ہدایت دے دلتاوئیو دل المتقین هدایت متقینو لرا تو خو تعارض را گئے تعارض نشتا ہاں دا آیتونو منس کے دلتاوئیو دل المتقین والکافرین خو یو ذکر کی او بل پی قیاس کی دانو قرآن قیدر اغا اعز ذکر کے عزتمن اغا خص اغا شر والا پی قیاس کی لکا تعز من تشا وتذل من تشا بيدکل خیر ست خلاص کې دا फायदा نقصان نشته هغه په قیاس کا بيدکل خیر او شر ست کې دا फायदा نقصان الله دا رنګه ته قران باندې ورکا ان فات الذکر کا फायदा اخلي نور کا او کني د نه ان فات الذکر اول مې انفا هغه فقیا کفویدا اخلی او کناخلی نو فزکر پند ورکا دلته دواله ذکر کړی وی یوه ذکر کوبلې پیقیاس کړي خدا متقین وی ول ذکر کا کافر پیقیاس کا چون کې هدایت خود دواله د پاره و خدا هدایت سبب متقی استعمال کو چې قران او ناغه مضبوط کو او هغه کافر بل استعمال نکونه ناغا دغه سپاتې شو پوه لکه یو دو کسان یو درس تلل شي یو قران زکه یو بل زنه کې وې ته خودشي ګویا کس سناړو تللی تلغه غته خودشي د کړه دې نه دې ګویا کې آس تلوي پوه شي نو دارنګې خو قران خودالو تلاګل هدايت ده فارا خو مؤمن او متقې <متحدث> ته فېدا واغستا ناغه سبب د هدايت او روانا دا وکړ ځای دا او چې کافر ته فایده ورنغسانو د غصه پاتې شو الضینا او متقین هغه چې ځان د هر حر حرامو نزان بچی اصلو فتاوی مفتی رشید احمد لودیاڼي رحم الله مفتی اعظم د پاکستان د کراچی غری کړی کوي انسان د حرامو نظان بچی هر حرامو نه حرام چې د الله تعالی طرف مزات بچی کاغه نوافل نکئی نو ام علاوه په ما لازم دی چې دغه دا انسان د جهنم دوه نه بچو اگر کاغه نوافل تہجدونه کړو نو دا حرام نزان بچره دي د په ځال لازم کړو چې دغه حرام نه کوم حرام نه کړو تمام لازم دي بچ بچو او چې یو انسان د حرامو نزان نه بچی ک نو افلم کوي که تہجدونه هم کوي الله وبما لازم ندی که می خوغه جو خوبات پکم که خوخه مې نشو نوړلې بچو داګه پدام پد, پد, پد, پد پزال لازم کړی ندی او چې څه شي ما خل راغې کو مال خو خوړم او کني خوړم نه نه پزال لازم که یواځې په منځونو په رواصولو کار نکېږي چې تر نفلونه کې خو دې خود غدا حرام او نزا نه پښکې نو څه फायदा شو الایچ کې او دو پاریس نه کې نو څه फायदा شو د شو ګردوایی دارنګه د دا اب پریشر دواې خوري او علاج نه کې مالګه خوري خوګه خوري نو علاج کوي بیا نه نوزان به بشکې د حرام نورو الزینا موصول سل لس رات متقی بیان کئ عارف المعارف متقیان کسانی یو یؤمنون چی یقین باور کوي بالغیبی بالغیبی پا فتوسیزو نومان ما غاب عن الحواس چې دا حواسو د انسان نه پټ او د علم د انسان نه بهر دي دا غیبوي لکه جنت او دوزخه فرشتي قبر ته هم لیدلې نه دي کنه ها ها دا رنګه او زمنګ د علم نه بهر د چسبه کیږي انبيیا عليهم السلام د دې موږ دې مونږ پیژندې فرشتي موږ لیدلې نه وی زمنګ پیژندې الله موږ لیدلې نه زمنګ پیژخم کې نه کنه وې تداډه وړه ده یو خوا دغه ګوري خنداکه سمګینه صفکه سورهم سره تاسو سمګینه کنه صفکه وقیمون صلات او دوم وجور ویجون صلات او راج کیمون ذرا ریواج کی د منزونو پخپلم کای انورو تم وی وامر الک به صلات واستب یوسل دو د ارشاد د صورت توه کی بڑا شی دارنگ یسماعیل علیہ السلام پبارکه مریم کی انو کانیا امر بالسلاۃ دغه حکم کا فلال تا په موږ باندې فل اولاد دغه حکم کې په مسکول او فل دغه حکم کې موقتدیان او تا ماتا او تا نوکران تا و ممما حصیب پابنده سره مسکول یو مول دماخوتن چې چا په جماعت سره سيو کو مسلم روایت ده هوا کړه نیمشپا ثواب الله تعالی ور گئی په عبادت باندې او چې صاحب موږ جماعت سره وکړو نو د ټولش په ثواب الله تعالی ور گئی په صاحب موږ کولو چې بیا ور موږه په جماعت سره ويقيمو الصلات او راج کوي د دې موږ چرته سره یا همما وګوره موږ نماز کوي او د ستورلې چې پا او دسته وخه لگا او دسته وکړو نو چې سوره آزاد او وینځل نو پا آغا آزاو چو سوڑو گناهونو آغا ختم شو د سکولو استا گناهونو استادان دامونو ختم شو او دا منس بیا سیوائی عجر و ثواب ده استاد و ختم شوی دیو وجه نا منس کولو که جماعت سرا ویش درجه ثواب راجی بالو که بازو که پینجیش راجی داوری دا پینجیش درجه چستا او دسوو او په 10 د مونږوکو نو 25 درجه چې اودس او دسو او تازه کو د بل مشکولو د پاره نو 20 درجه ثواب وکړه او دسته شته وینې ثواب ډیر حاصل کوما نو 20 درجه دي او جمعہ سم دیو کو یا هغه مونږونه چې د مازیګر دي هغه د مشقت وقت وي اغه خري درجه ده ختميو وقت وی ذمہ دار کوشش کوي او کپڑے بیا نشم بدلوله دکاندار کوشش کوي دا ګاګر نبی عزی دکاندار نشم کولاوله راغمو سګر ورشي نو چې د جماعت سره د ماجی ګر منځو کې په وښ باندي او ساحر دو خوب نه پاسهي د مشقت د قفلت وقت ده نو چې دا دوالتا جماعت سره په خپلته موکلو نو 20 درجه دی دی وی زادې دي ماځيګر او سارد موږ ول تاسر او ماځيګر دا دې تکلیف هو وی خو به هرال د لوی سوابونو دی ها و مم ما رزقناهم او دا مال نه ورکلې موږ دایته خرڅ کیداله په لاړه کې ما چې کم مال ورکلې دې اته نه هو اغه نه تعبیر پر زک سره کړي دې د پاره د ترغيب هغه چې ته محتاجې خوراک تیار شو چې تیار شو نو چه آغا ورکا نو دین علاوہ چه تو تا مختاج نئی او تیار شویلا نده حرچا دی پلاکر پا پٹی که دی سب زیانی دی غلی دی باغون دی نو دا غینا خام خاور کا مقصد داری چه دا تیار شو ارکی نو انور بنا ارکی او خام خاور ارکی دیویزو خو زکاة دا زکاة نده زکاة خو به بتاسم ارکی زکاة نا علاوه هم زکاة نا علاوه هم مور که دالا پا کې که او سفتون راجی که نا دیزان یه ره بند ما خوز زکاة رو کلی ره دای کارونو خو آی ار یو کار په زکاة نکی پوش زکاة خو حق ده فرض لگه سنگ چمون فرض لگه بات خانم خواهور که خانده که جاره دین علاوه نفلی چکم پسری مان لازم دی وخت تقاضا کوي د زوړ د خرج کولو مال او تاس ځان غلې کړي خدای سلام مال د اولو او په دین نه لګي دا غوړ کې د او چې تاسو یې مال خرج کړئ نه نو الله جنت تل ساریر مشکل دي سورته ال عمران 20 نمبر یا تو ګوري د سلورمه پاړي لمبه مخ ده کر حدا لن تعالل بالرحتا تنفقوا مما تحبون چره نشر سیدل جنتہ ترته چنی خرچ کړي تا غمال چې تاسو سره مینا کوي هغه به ترين مال طالبولې نه دي جنت تر څارې مشکل لري را لن تنالุล بیوا حتا تن فیقوم مما تحبون ناروم زکه و حچ دار صرف کن در حچ صرف دارکم حچ داري صرف کن دراهو هر شی چې خرج کې دا الله پلار کې ولن تنالوا البوحه حتى هر شی چې نو, نو خرج کا هر شی چې نو لگا و دا الله پلار کې چې جنته نشیتلې چې سو کور تا به تر مال لګولې ني به تر مال لګوړه جنته به دې بوزما وا ات المال على حبه ور مال لگا سره دې من دې مال سره ما سره دې دې من اخواکي پیسې دي आले دې یدا بسنجزه ورکه دا داخد ورکولو شی به دې د دې قران نه بهتر بل شی نشتا نه په قران دا بهتر مالو لوګوا پوسه کنه یا وا تل مال الله ورکی مال لغا سر د مین دې دې قران سره د دې الله سره الله سره دې دې میندا دې دې قران سره دې دې میندا نو دې دې مین دې قران دا الله د وجه نه هغه پاک شی بهتر شی غفد یو یا په معنا قاموس کړی دا وا تلما لا له به ور کوي مال له صدا د کمواله نو سوال کوم ما زه کومین لکه هرڅه میزان سلامول دی 2012 بیا بس کومه صدا د کموال نه چې د صدا کم دي دي سیوا کوم لا وی وریکا مونږ کم دي بیا به کور خرچه خراب شي بیا به ما خرچه خراب شي په سفر رواني ما نه ضرورت راغلی یو زه د دین ورکه پکې وَمَا رَزَقْنَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ كَانُوا بِهِ يَجْحَدُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلِكَ سَرَوْنَ صَفًّا مُتَّقِينَ كَثِيرٌ مِنَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ شَيْخِينَ بَاوِرَكَايَ بِآيَةِ الْكِتَابِ الَّذِي أُنْزِلَ لِشُيُوخِهِ كَتَاتًا أُنْزِلَ لِعَالِقِهِ شَوَرِ غُورَا أُنْزِلَ لِرَمَانُ سُرُ الْقُرْآنِ كِرَاجِ فَمَانَغَ پيدا کولُ سلام رازي وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ ما دا نه چې رایکې د بر نه اوسپ نهسیان ال لانه دا غورې بر نه دا غ غ ګاټ د لانه دا غورې د بر نه دا سخواان دا غورې د بر نه انلهه خل نه پیدا کړې مونغسپ نه د خپل پلښزانې دي که نه خپل پر کاوندي غونو کې وانزن نهل حددي او پیدا کړې مونګسپ نه کله په ماه د وورو ها وانزلنا من السماء ماءا او راوړو د باران وبو دا چې نازلو موږ ار دې کې نازل نازل معنا کې نازلو موږ وبو او نازلو موږ کتاب وانزلنا او نازلو موږ اوس پن ار نازل نازل معنا کې چون کې نفس انزال ټولو کې په معنا د غرضولو سبب دی بارنه کته متوجي کیږه نفس انزال معنا غرزول او معنا ټولو کې غرزولي د الله حکم کوو غrunوتا چې اوسونه تر کې به اوسونه نه اوسونه شوا الله حکم کوو کتاب ولېږي نو کتاب ولېګلې شو الله حکم کوو باران چورېږي نو ورې دا په شي نفس انزال او د ارځ خلق پله معنا را نانا چه وان زنه نازلو منگه باراد نازلو منگه کتاب نازلو منگه اسپنه نمانه بانه که پا معنه ان پیدا کریم انگه اسپنه ما غرط حکومو کو تاکی با اسپنه ای اسپنه نو اسپنه شوا وان زنه منه سمای من, من، اوراورو منگ دبرنو بو وان زنه اوراوری گو منگه پتاسو بانین کتاب وانز پوشه گنه وان ذو الذین او دا به تاسو ډیر ورځې نو کې انشاء الله کار او چې دا ار یو خپل خپل په معنا خپل ځکه په معنا کې والعمائن ذلہ علالملکین دا عل نشه نه دا نظر شوي نه دا رالي غلي شوي دا معنا بچي والذین وا کسانه متقین ایمنوا دابه خلک نفس باندې کوي په معنا پوې غریب نه تفاسیر کې مانشت او مقصد مفهم نه اورشی مقصد دے تاغه مقصد بزان پوهه کې ترجمه بزان پوهه کې په کې بس سوچ کې کسان چې یقینو باور کوي نفس کتاب تفسیری مخه ته ایږي ته ګوري ګوري ګوري باندې کدا یو جو ګوري کدا به عاشق ګوري اول یې خپل ځکه نه بیا وایا هوشی یو تایید کې غیا چې دې کتاب داویدی دې کتاب داویدی کتاب داویدی والذین یمن مت یقینا کساندي چې کینو باور کوي پای کتاب انزلہ چې دغه له شویلې کتا ته نظر کړي شېوي ته د معنا باندې کشاره وي عربي معنا پاره باندې یو کینو توام د سچويي انزلہ باندې انزلہ نظر شوي او مې پرې پوېږي اا کساند یومنو ويمانو نو ایمان معنی څه بوي ایمان هم اړه لري باور کوي زمن مقصد خالص پختو سلیسا اصانا با محاورا کلا اوا کسان متقیان دی متقیمانا پریز پریزگاران دی پریز با کئی متقیمانا پریز واللزین پریزگارانا کسان دی جیچ یقین و باور کئی پاک کتاب انجلا چلا لے کے لیشے بے لے کتا تا قرآن پدے با یقین و باور کئی وماو پاک کتابون با یقین کوي اون چلا چلا له غليشي علمين قبل کا استانه پوخا چې بیا دا څه معنی کوي دا څه کوو چې بیا دا به فارا به کې ترجمه کوي ها ها نه ساده سوچا په قادیانی دی ها رستو بل کتاب نشته ستانه رستو بل پیغمبر نشته انا خاتم النبين لا نبي بعدي ولكن رسول الله وخاتم النبين زه کارو ویلو زه پیغمبرم او سم دې خالق داوی کی زه پځه او زو الله پیدا کړم او زما مخه د خپل مخ سره دا کو دا کیسه مې جوړ کړی خلکو یو پیدا شو دې چا ساده کی کنه ابو یمار زه پځه پیدا کی بل پیغمبر نشته ګوره کډیر خلک پیدا شي صحابه په زمانه کې پیدا شوی و درې دوی واړه یو اتر اغې بیلانو وکړي اسو ده انسیو تولیحاتو لسدیو په ها دا اغې پیدا شو او چې کله اغې ته خبر صحابه و ته ملاو شو غته اوس داویدونه بو وات کوي ما کیسه بیا و جریدي هغې زمونه کې ډېر پیدا کیږي دا وړ اوس ها سو کوته پیدا ماړه و ځان له کار نوږي پینزم و بلا اخرتوم یو نام او پوره دا خربانه هم د یوقنون یقین کئ اخر بیا بغنه بل روز روز نشته جنات ک بطول ورانا غانی او دوزخ به ته جی تیار دي د اقان نه دي نو چکل پنزه را لل المؤمنانو کې نو داري حکم د دنیا او ګورا داري حکم د اخر او ګورا دنیا حکم یې سره اولائک علی هدم ربہم لودا کسان کنا لري نه او کزنانا الاودن پسملاردي الاودن په هدايت دي مان خلک کي نه هدايت مانې منغو کړ الاودن الا بيانن ماوردي وي تفسير ماوردي الاودن الا نورن پرنا دي الاودن پښ هدايت په مانو درنه هدايت په مانو در بيان دا د بيان والا خلک دي دا د هدايت والا خلک دي دا درناواله خلک دی او علا ده پاده استعلا ده جوچته دغه کسان چې دا پنځه سی پهتونه فکر را اوچت پدې رې ناشتي پسملار دی پسې بیان پس روان دی پرانا کی وی پوسیکن اللهو دن د قران زور بو ګوري خې ان شاء الله کتاب دی یوازې عقیده نه خې ستا عملم سې کوي ستا تری کم سې کوي <ترنگم> مر دا دالا ترينګم درکي مير ربي هم د طرف ضرب پلنم دالا د طرفنا فسملاري كتاب خلق بيلاري وي د تا خلق گمراوي تا گمرا تا خلکو بي وقوف يالله وي ته بي وقوف نهي ته پرړناي ته فسملاري مخ كتير شو کنه غير المغضوب عليهم ولا الضالين صلاه الذين اهدنا لالا من پاغلا روان کا چاغ ده ہدایت لارو ذا الله می مغب ذالک الكتاب ذی خپل مضمون نپریږي ها ده ہدایت کتاب باندې روان کا اچ سو دے دا ہدایت پا کتاب روان شو الله ودن دغه پرانا شو دا په بیان شو دا په سمالر شو د الله طرف نا اوسو ته توا ها 123 نمبر یا ته ګورئ อัลتا سوي توہا اخری آیاتونو ګوره 123 اخری رکن رکن مکه اایما یاتیناکوم مین یودن ومان التبا حد فلا یذل ولا یشکام کداشی تاسو ته زما د طرف نه کتاب الله وی زما د طرف نه تاسو ته یو کتاب راغی یودن کتاب راغی نو فمان التبا چاشه تا بيدارو پلا هو زما دې کتاب سوچ زما کتاب پر روان شو ولا يذلو ولا يشقى نو گمراه بنشي دنیا کې ولا يشقى او بدبخته بنشي په آخرت کې اشبالسم اپارا اخيري پانه د اشبالسم او يو سل دلويشته ما ياد دي اي مايا تي فلا فمن تبى حدايا فلا یزلوا ولا یشقوا گمراہ بنشی دنیا کې ولا یشقا بدبخت بنشی په آخرت کې سوچ دا الله کتاب پس روانه بدبخت او بدبختوبه نی گمراہ بنې او په قرقه کې سوې فما یاتینکم مننی ھودن فمن تبع ھودا یا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون رسول شو روان شو زم اپ کتاب پسې د ما د پیغمبر په طریقو پسې نفلا خوف علیهم یارب فینی پاخره ژوندۍ اخر ژوندۍ ټوله بخښتای ولاهم یعزنون او نه به غم جنشي زکا حمس سجده کوي کله په وخت د مرګ او ته فرشته وي ان الذین قالو ربنا الله ثم تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ ٱللَّهُ تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِى كُنتُمْ تُوعَدُونَ دُنیا حکم دا دې پسملہ دا دې پرانا دا دې پیدایشت ګمران دې بخت بخته دې یا رب پنې حزدم پنې او دا خیر حکم وسنګ به یره اخر کې وسمه لایوی کا هم المفلحون او په اخر کې د کامیاب وګوره یو بل قاعده ده نحوی اولایکا هم متضادا او المفلحون خبر قانون دا دی چې د مبتدا او د خبر په منسکي ضمیر فصل لوري نو کلام مضبوط کې ک کامیاب دینو هم دغه دی نو دغدی کامیاب اولایکا هم المؤمنون دوالا ماری فیری منزک زمیری فصل اولائکہ کا کامیاب خلق گوری دنیا کی گرزی گرزی دقا در پینزو سپتونو والام دغه غد کامیاب نور دینا کام تو اسے خلو هم الراشدون اولائکہ هم المفلحون اولائکہ هم السادقون اولائکا هم المؤمنون حقا اولائکا هم المؤمنون اور پسیوی حقا دا صفات دید دی مومنانو گولتے پینزہ یاد کړه درې قسم مومن قرآن ذکر کردے درې قسم یو اعلی درجی والا مومن دی یو درمیان مومن دی یو د کم درجی والا مومن دی اولائکا هم المؤمنون اعلا راتا او خایا کم یاو دے درمیان راتا او خایا کم یاو دے اخری نیچ لے تبقی والا مومن او خایا کم یاو دے فاتر روا جد روی خیم دو پارا صورت فاتر آیات نمبر دو درش روا روا شا اللہ اتاتا او خایی پارا آیات نمبر بتیس ثم اورسل الكتاب الذي نستفينه ما غور کلی دی مؤمنان دې درې والا ما دې درې واړو انتخاب کړی 32 ددر دښه استمه پارا ثم اورسل الكتاب الذي نستفينه من عبادنا بیا بیا سره ما کتاب هغه خلقو ته چې ما غور دنیا کې خپل بنديګانو نه نو چې ما غواره کله په خپل کتاب باندې نو سوه کړي درې قسمه خلک مؤمنان یو ادنا درجه والا نشله اف همون ظالم لنفسي نباذ د خسانو چې ما غواره کړیو ظالمانو ته پرده خپل ځان دا نه جزاله مزالم الله غواړکې الته ظلم په مانده کې کمی سره بعد د دینه کمې کوم کیو خپل ځان خپلی قرآن زدکا چاہتی و نو خودا خپلی اکیده مسرد توحیر زدکرا وی ما نلاق قبل چاہتی خلو کولاو نکلا نبچیو نخزیو نچمو گاو انتا ظلمی نکمی زان لاؤو مومن خود په پا خپلک پلک, پلک دی قرآن خوان دی خو چاہتی خلو وازا نکلا ندالان دی مومن دی دویم ومن هم نه عباجر دینا شو. درمیانه پاتیشو په پا پا خپل يم او په خپل چم گاون محلکی مو خو دو په خپل مساله توحید منلوا چم گاون کې بیان کړه مساله خلک یې سې کو خو با لری نه ذکرې ډېر خلکو ته بیان نه کړې په برزې کې یړې دا او دریم قسم ومنهم سابقون بالخيرات باذن الله اباذ لدينا مققيمون کې اونې کو تا دریم اعلا رجال المؤمنين ما کې کی دېونکو نیکو تا په توفیق او په حکم د الله چې کمزې لال کمزې کې موجوده حزر کې سفر کې خلکو کې پردو کې علماو کې امیانو کې مجدوسونو کې زالاوو کې درسونو کې جنازو کې قبرونو کې اقادو کې ختمونو کې ارزه کې ردی आवाज کوي نو دا اعلی درجه ده په پلم بچو بچوته ویری مختدیاںو ته ویری تمامه مخلوق ته وایي دا اعلى درجه دی ها الله دې موږ دې کلاولي دی دیولینو معنا بیا کې هولما ظالمن باذناد سيئات على الحسنات کمی کون کې دی پبدو چې بده زیاتري په نیکو باندې بده زیاتري نیکی کميري يا مختص نیکی او بده دواړه برابر دي او سابقون نیکی زیات لري او بدکمي خدا کوم ما مودي معنا ده خمانه را چې خپلې مسله زده کړې دا او بلتهونو خوده یا بلتم خوده له نږدې خپل خپلوانو خپلو ته خډې رو ته خنو واځ نه او आवाज ارزه چیرو چلوګه چیر سه بعد کله کله کل د عام مؤمنانو بیان کړي د دې سوره بقره یو سل او یا وو یا آیاتو گوڑے نمبر آیات لیسل بر را انتو ولو جووکم قبل المشرق والمغرب به زرارویہ سنہا لیسل بر را انتو ولو جووکم قبل المشرق والمغرب بہ ندنی کی چسر مشرق و مغرب تا پا موزن یواز کاننگی گیا اللہوی پا میدان مدرگ جہاد بمکے ده مخالفین ده مخالفین مقابله وامکے د دشمنانو ولکن البرمن امنہ بالله او توحید والیوم الاخر قیامت دوا والملائک در والکتاب سلو والنبین پینزا چاقیده بواسطه پینزو او پاتل موس اعمال طاعت الملائوه ورکیما مال لسد منی دی مال, صرح مال صرح خوسره د مینینه د الله په دین او کتاب بیم لګي چاله باور کوي زبیل قربا چې د خپل په دین کې خپلینو استاد یو ملګریو شاګردیو پاګې مالګاو دادرشتدارانو کنا ولی تاما او یتیمانا نو مسکینانو مسافر او سوالکون کو د الله د دین د پاره سوالکاو د الله د پاره د الله د کتاب د پاره هو داس زینوده پاراده اروده جمعه توو مدارس او د پار سوال کول د دین دا جائزې دامن نه نه دی رواه وا فیر ریکاب اپازادو لو شټونکو د شرک نه یو او دوی موقام الصلات منځونو کوي او راش کوي منځونو را او ات زکات او زکات در کوي والمنفون بیاذهم نو کو د زکاتې چور کونه او ات المال دایول ذکر کړه دغه سوي مالخه دا داو خیرات کې احسان پکې دا غربا او سرا او زکات وباسي مور کې ول موفونا پروا دی بکې وادو کلا چوادي او کې و صبریناフィル باصای و هو واي وحینل باص او صبر کوونکی لري پتاوانو دمال ها مال, مال تاوان واره وزا په تکلیفونو د بدن او په وخت جنگ کې جنگورو کې به صبر کې اولائک الذین سبقوا دغد رشتنی و اولائک هم المتقون دغد متقیا او دلل متقین اولائک هم المتقون مضمون په ځیخه خپل مضمون ته اشاره کوي د سورته اخیر ګورای ا اخره اورکو آخر د سورته بقره آمن الرسول بما انزل الي محمد وبه المؤمنون كلهم آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين و ها ها ورسله واف عنا واف لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين دعانگی وګور نور صفات اول السمايات د سوره ال عمران السابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار او دیبا ہاں پاکی بیانون کی. بیا آیات نمبر ایک سو تین تھی سو گورد آل امران سارعو الى معفرت من ربکون و جنہ عرض و حس ل مت هو د لل متقین اولا کو مت او متقین باې دی او عدته لیل تیار شوی دی دا جننت د پارا د متقیانو پریزګا چې پرید دی دی د سر ویختتو د شومو د کلیو د منقطتو د غیر نه د مخلو نو پې شوي وه د هغې پارز کړو یار دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا متاقان کم حالرک دی. شمه د صفاتونه ال زده ينفقونه فالسواء وزدا چې مخ خرج کوبي مالونه په خوشاله غمونو کې خوشاله کې دا الله په دینبان نه یا په خوشاله کې دا الله په دین مال لګې پروا جنو دز زادر دز زادر دز زادر دز زادر خوشاله بچي شوي خبره یاد را کړل س چل نه نکاو شو الله که وژو غوډه کاته شکرې مونږه که کنه وا شکر دې الله ما سره احسان وکړه دې میرا باندې پګمونو کې خلاف پخادو کې خلاف ول کاظمین الغیظ اسکن کېږي غصه تپاوې ولا عفیناننا ا مافی کوم دې خلکونه واځه انتقام ونالم ولذین یفعلوا فاعشا متقانا کساندی کله چې وکی کاتب یې یا جاتی وی کی په خلانو ځانونو نذر الله په یاد کړي وی الله زپو نشو ما مافیو په بې بداسې نو کوو بس تغفروا لذنوبهم بخنه وغواړي په د خپل ګناہوںو بخنه وغواړي و ما یاغفر ذنوبهم الله ولَم یسروا علام ما فالو او همیشوارې په غلط کارم نکړي ولیکې غلط کارونه همیشوارې او کونو دا خان نه دا ها دارنګي زې بیان کيده دي صورتي ال عمران اخیرا یاد نہ یو یاد مخکی 199 اتم جکر کئ وا من ان منل کتاب لم یؤمنو بالله و ما انزل الیکم و ما انزل الیم خاشعینا لله عجز کہ انکی وے الله تا یریدن کہ وے الله نہ او بل لا یشترونا ب آیات کو لا یشترونا نباغلی نباغورکې پایاتون دوی ولله د دنیا لګا لا یشترو نا به آیات الله یسمنن قلیل اوایگا له مجرمه د ربهم ان الله شریر حساب بشکل لازم حساب ولدی دارنګې سورته خانسا عالم را سورته مایدو ګوره سورته مایدہ سورې مایدہ ات پنځوس آیات وګورئ سوره مایده هم څلو پنځوس نمبر آیات د مایدې شپګه ما 파رو یا ایه الذین امنو مَیَ تَدَمِن کو مندی نی فسوفا یات الله بقوم یحبهم ویحبون ازلته مومن آ زدنل کافیې یجاهدونه پی سیل الله داسې خلک دهه پیدا کما کستان کم خلله اولی اوړی مرت کږ تایواې کوئ طب به نه ی واضې تالب قوم پیدا کم چاغې بهتا سره می نه کوئ طب هغې سره می نه کې تا په مومنو کم زورې را هممدې دئ په مومنانو زور په کاپرو او جا به کوې د لاپدن کې د کتاب په او نبا یری دم علامتی آدم علامت و انکی دچانا ذالکا فضل الله یوتیمی شا دادا الله فضل چالے چورکی دادا الله فضل چالے چورکی آج سورت انفال اولو گورے سور انفال زی ندیر دیخو زی پھزیم مندارو سورت انفال آیات نمبر دو انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم ايات الذكر مانا مؤمنان كم دي بشکا مومنان کلا چې یو کې حکم د الله صدا الله کتاب او مؤمنانو بیانېږي نو وجلت قلوبهم یریږي داږي سننا زلي یریږي چې الله زب سبا سکوما قیامت کې او کلا چې لستهږي په دې حکمونه د الله د قران نو ایمان آخ کارکی دے سر دی ایمان و یا اللہ شکر دے قرآن تا کہنا سنوے زست خبرو ما ما غویز مومن ایمان و او اس مومن شمک ما و ربهم یتوکلون زانم پالا سپاری او بل آگا کسان مومنان یقیمون نصرات چراج کئی اغمانا اس پادشو آچه و دریم نوز لرمانا یاد شو کنا اراش کینون زرنورلره و بم ما دغه مال نه پخپلانو روتموي او دغه مال نه چور کړل مونږ دي ته کې دا الله فلا رکه مال بم لګه ها دانه چې غټو ورکا سره تیرې دوه لکه بازار بغه پیسې نو غټه یک نکره وې چې د بازار کې می پیسو تلاش کین بیا به زو زو چې غټه پرانزم پرانم د بازار نه وته لري بیاي بازو ته کې غټي ورکی کنه اغه ټه ډیره دارم ستیم نشم هم اولائک همو المؤمنون حقا دا غدی مؤمنان کلک دی سچ دی لهم درجاته نند ربهم تلرا درجی دی دا لپ نسبانی او باخنه دا ورزخون کریم او د رزق عزتمند تدی انفال اخیر ګوره تاسو آیات نمبر 74 سلور اویا اخری آیات نه یو آیات مخکې والذینا امنو وهجروا وجادو فی سبیل الله والذینا ونسرو خیال کاوه آ کسان چې معنی وروړو چې jihad وکوم د کافروم مقابله وکوم او حجرت او کو دلاپ دین کې jihad یو کو دلاپ دین کې والذینا او د دې سدا سدا آکسان آو چې زې ورکو چې آزاد زم ما جوماته آزاد زم ما د کورته دا قربو د سدن نیم کما آزاد زم ما پټک ته پدې کې درس کوا پدې کوسیګا کور کې پټکی ول زې ورکو پدې کې ځان له جدا ک کنه لسملې پدې کې درس کوا ون سرو یوازې زې نه دی ون او اومدادې مو کو چدا دزیشو او د دی چې څوره خرڅه دا ته پیغما به زبردا شكومه د ځخالکم پکشتخه هو انا سوړو ام دا دې مخه داغه نو اولای قوم المؤمنون حقا نو دغری مؤمنان په سچا الله اوص المؤمن شوي او کلک مومن شوي چې کتلو دغه خستالګنه اولای کهم المؤمنون دا وسو شوشو انفاق راغی کړه نهګی زیم ورکو او تااونې موکو روټې ورکلا چې ورکو زیم ورکو د بلو د ارسه خرچې موکلا دا له ته استاد مال راکنه نه نه نه دانې به خرچم کومه په تاپم ستا ستاپه ملګرو شاگردان بهم کومه چو ور وټه و کوما د دې خرچه بلو مدا کوما چې سوري خرچي کی دا ټوله زبرداشت کوما نو دغه کم خلک دي اولای که مومنون حقا دغه دي مومنان په سچا دې کې شکونو کې دغه په ایمان کې او چتاه ماته پتا مالي نو خ دې دی وبخو شه بل دی بیا لهم ما داد کم زینا او د سچلو شو لهم ما فرتون ورزق کریم ما کس بل سوکیو پیسا روپای تالا تکا در کئی دو گورا کن دو گورا کن زمان گوندی کارو کن بیتا نم گورا زمان درو کن بیارا خدا سکارو کن كا تالیبان گوندی کارو کن دو شاکردان گوندی لهم آفرت و رزق کریم پوشی لهم آفرت اللہو خواه دی خلق و لا بخن دا او دیر رزق قزت من دی دي دیر خوراق طیار رازی خواه لهم مغفیراتون خواه دیر رب خانده او رزقی ذات مونده ما یو مضمون چ روان او سکور اخواد مومنانو که دلائل گو ری که بشارات گو ری که تخویفات گو او که صفات گو ری پر یو مضمون چروان چکنه نو آغا مضمون سستم نستینی کنه آغا نپریدی بیا ما شاللہ کتاب نظار شنوه دارنگی زی په صورت توبو گوره آیات نمبر اکتر یو آیا والمومنونہ والمومناتو بازو هم اولیاء و بعض مومنان سری و مومنان قضی باز داغی دوستان د دا بازو دی یا امرون بالمعروفی حکم بکی مومنان سری و خضی و بلتا پنی کو باندی علو ی نیکی توحید و سنت وین منکر آمو منان خلق او سړیو خذبا منه کول کې خلک د نارواو نه یو یا او لوی ناروا په نارواو کې څه چیرې شرک او بدعت ته و يقيمون س او داغې نو رسو بیا مونږم کوي او پابند نشي نه دی داسې حقنګال ګلې پابندي وکي راځ کېبون مونږ لا اور کوي بزکات او یوتیون الله ورسوله د الله او د پیغمبر تابعدار و هم وي نو اولائک نتقا کسان چه دا په پکرار سید حمو هم اللع... اللہ افسینی نولے زرده زبا پریخ خلق و ان الله عزیز حکیم زکا ماده سروادی کری وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تعدلنا خالدین فیا و مساکن طیبتاً في جنات آدم جنتونه ور کوم پاک زینا ور رضا ور رضوان من الله اکبر او عظمت او کوم لویا ذالیک او الفوز العظیم کامیابی ور کوم لوی دا رنګی زه په قران کریم د بیان کای دا رنګی سورته مؤمنونو ګوریا سورة مومنون قد افلاح المومنون کامیاب دی مومنان پی ایمان بانده مومن کامیاب دی پی ایمان ایمان رکی را رئی اتل دسمی پاری لنبے کر خر لنبے مخ قد افلاح المومنون تاکی کامیاب دی مومنان اللذین اومی فی صلات ایم خاشون چپک پل منزنون خاشون کون کیری یریدون کیری غری والا آ کسان چاغې دنا کاره کارونونه موریزون مخړون کې آې نهچې کچ موباته ناستې بهو ګوري شماسللوختو کې ناستې نظر او منختو کې ناستې نهار نا نه نا کاره کار نه به مخلی راز به کوي اوکسسان ل ذکاتې فیللو ذکات د پاره کوون کې ز به او کسان چاغې به د خپلو شرمګاونو حافزونو سا نه کوې دا نه چې خیر دی نسووګو انسان دی نه نه والله نه هم ل فروج هم حافزو نه خپله شرمګاونه به محافظ سااتې پل شرمګاونو خیال به سااتې هو خیر دی اللهله ازواژې پهپلوبیبییانو او ملکه نو دې پای کې ملامت نه دي اهغه خې دې روا دي او کسان هم چاغې ل اماناتهم ضمانتونو او دو وعدو راو لहास کوونکی د دو وعده د خرټیز دی د خرټیزم دې دل وعده وو کی سره په پنځمیا سره بتا په تمکټه په تمکړه ویه اخره کې هغه ټيزو بس زاد نه ته دې دورو اخنی ولاو ای بیکار بی, بی غیرت در خلق و وعده برکن نشتا بی وعده او داسی زبا داسم زداسم زب در وعده سوک چو وعدم آتی حدیث دی قرآن خود وی قرآن نمیم بیس خوبه نکن لا ایمان ایمان لادله ایمان بگی نشتا چو وعدم آتی عدیز استا ایمان ستا سن اول ایمان زمکی پیدا کنم او را وا دی ما موږ سره وا کی هر سره وا دی دو 51 د ګیر سو کوړ کی یی را پټی دا مله مله چرغازی شتا بسو کوم نو بس داخو بس مساله نو والا پکی مو دا ما خیال وعده وا دیه یته نو سبسکې ل <سؤال> اماناتم دا امانت نو وعده لري اس کوونکی امانت کی اغزه یی را بس خلق قرآن او نو سو کوم توانوشو نو سوکوم مړې کیږي الله ته فرېدا والذینا کسان علا صلاۃ یی فقومون زونو یحافظون ساتنه کوي نه په موسی ته کوي نه په آداب باندې ا اولایک هم الورثون الذین يرثون الجنتل دیر ها دا غلمائو الله دې رحمتونو ورېږي شیخ القران مولانا محمد طاهر رحمہ الله الاده قبل مو نو ورکی وے آغا د کارو کارو بابم کا او داغم شوز دا کار هغه ته والا کړو ما په خور کی گاډه خرڅ بس اوټو کوار سے چیو او ما هغه خرڅ کاله کری ته ظالالم کلی کی کا سان اکه ګاډه فسنور کا سان دا غریو زما مشرزوی تا زرالم ما چې سکه دا قسانو وجدا گاډه می خرڅ کو هغه پرسه دا غریو دی ایما او ته <متحدث> یی غار ما په خاور ته خرڅ کړ دا دا یو پوسو یو پدورا 50000 را لکه دغه ټاو او دې لا خبرې روانې وي او هغه خرڅ شالته ټول شی ویجی دا هو لکه 50000 دې غان اخلي او تا په 50000 په ارزان میته <متحدث> او ارزاج ورګه ودا هم 50000 کې 500 سره کې ځای مالک زم زپلارم ته زمانه پیدایته کشرې اختیار ثانه چې لږه زموږه موجود وي داسره پیداکې دی ایا ای ته په باندې کړو چې په ټول سماج یو پته نه واغ اختیار ما دا غسه دېګو باندې سمچل پزو زره پتاوان وینا ایا ته یو گئی ما ویجمن سیواد وکړو وې سیوانا اختیار من زم زپلارم چې پلار موجود دي د اختیار نشته ځکه دا غنومن په مشرق او مغرب خورنه دي ځکه دا شی الله <سؤال> دې رحمدار اذه خلق رحمتو ندیږي وروړه داسې کار نامیو کا چې د سټو خلق هغه یادې خدا زنه چې دوه دې داخل تیزي اا دې خلکو دا په ما سې کوس وعده درې مې چې په دې پتا مکرې په پتا مکرې دې پتا مې یې دې جدا داسې داسې مې له کا دا له خلکو وادي نه وروړه وادي په کار زدا سیمو زدا سیمو زدا سیمو زدا سیمو زدا وارد چفتید صورت ای صفات دی, ا... دی مکان سوره فرقان عمر اخر سی پروتون اوریل روزا بعضی بگوما جوز سن بیانے گنو سپری دی نا او با صفات کی آیات نمبر 38 اخیر ورو کو د فرقان و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا بندگان زم ما ا کسان دي چې ګرځي فزمکا پاج زئی پاج زئی برابرانی وي د چړوانی مبالی نه ولې يو توپه ما سپخي مخیدا اوره په کوم حالت کې دوی پیسې وسراغلی او چې گاډه تخریجی کور نه تا د دو دوه قیمو کې به کړي سبیڑا پر کړی ساو کو دغه او تا ماتزان خې داسې او که بنیاد او اصله ګوړه نه هیڅ ته کبا ڈاکو ده مشهور مشهور کړپ ده او تا ماتزان خې نو علاقې ته پوسو کې د کم کم د دې دا دقیق کری نه پاج ازیزه از ما را وایذا خاتبهم الجاهلون قالوا سلاما او کله چې خبرې کړي دي سلاما پویا نوایبو ته دې سلاما پروینا او به ما مافته بس اسا خبره بہت کړي او ا کسان دی بندگان د مهربان بادشاہ چشپتی وی خا د خپل رب لپاره سجدا پتا بيدان یو پودو الله ته پتا بيدار دي شپه سجدی سجدي کوا الله ته دريګا او لالا په سجدو کې په نازل لره دوه غا نه ور د شپه دیار ليلن تویرا په خوبه مستله شي په مطالعه مستله شي په تا او چې پاسهګا او چې شیطان ته باندې ساسان کړی دی شیطان تر دې ګوټي بیا د پاسې نشي چې په او سم دي په غانو په جانو سم دي په ویډیو غانو سم دي تا او شیطان د ریغوټي در کړی دي والذینوا کسان چې غوي زمنګړه با والو زمنګنا عذاب د جانم به شک عذاب د جانم دی سخت ته به شک د ناکاله مستقر والذین انفقوا او کسان به د امباد شاهبندی گان دي چې خرج کوي نو لم یسرفو سنکی اسراف هم نکي ولم يطرو کما هم نکړو دی مال باندې کې اسرافونه کې نا نا نا عبد الله ابن اباس ټول مال لګول دا لپ دیندا اسراف نه و ته او یو روپي په بيد نه دا اسراف دي کدا اسراف شي ابو بکر ټول مال په دین لګول او اسرافې کړي عبد الله ابن زبیر په قرضونه باندې مال لوړل او په دین لګول او الله داغه وځه غلا په یو ګننه نو چې په سو ګذرګونو ور کړې بیا پس مرګه ځتي وحیت پرې غولې بوغاره غادي سرهږي چې کله ضرورت راغی مالو ګولو تهو خرچ کا ورکا الله دې دې ویل الذين لا یعاونون مع الله الا لانخر او بندګانو مېره باندې بادشاہ کسان دی چې نبلې سزا الله نه مترګار بل او نو یو نفس هغه چې حرام کړی دا وجه مګر په قانون د شری ولا یزنون زنا بنکای زنا بنکای ومومنہ زانت مومن وې په زنا ختای په لیواتت ختای په شرک ختای په ڈاکې ختای په واده خلافې ختای په بنمازی ختای په بهای ختای په برتګې ختای به پردې کې پتا کېدا بهای پتا کېدا پتا کېدا لیواتت پتا کېدا ڈاکه پتا کېدا شوکا او بے واضح پتا کې دا خیالاتي پتاخه چې څنګه ځان تا مؤمن وي قران وی و مَيَّ فَالذَالِكَ وَچَادِکارو کو نسخ زيت ابي غرضوم چې داګه اډوکی به ماتوما ازان تا مومن وي او الا من تابوا و امنوا خيتو به با باسي ماننه ولا عمل سي کا فاولائک يبدل الله سيئاتهم حسنات داګه بديبا پني کو بدلي کما والذین وقع کسان بندگان د الله لا یشهدون زور چنه به حاضرې مجالس او شرکتا مجالس او د گونات کمزیکي گنا کیږي راکار کار کیږي البته مزرو لا یشهدون به حاضرې او که حاضر شوی نه پاغه خلک ورته کا لا یشهدون زور پا خلکوړو دکا لاشدو نزو نبا حاضرې مجالسو د شرطا وا اذا مرو مر بلغو مرو کراما را دوکا اوه کسان کله چې پندور دې جاغیته پایتونو د خپل رب لم یخيرو علیا ثم مومیانا چې ویو نو عمل پکې کو نورو نن ګرځي چې دای چاته وي واده ما ته وي ما کدا کارو د بده نوبه او با سما بیا با داسې نو کو ما دا نه پدایو وږي واره به لريو باسا دا همره پلانیت اول دا تا تا و جان تر کسان بندگانې مې له باندي چا چا وای هزم مګربا حبلنا من ازواجنا زمان بی بیانی و ذریازتنا وبخيماتا زمون بي بيان او زمونږ اولاد يخوا له د سترګو الله زم ما خز زم ما بچي زم ما د سترګو يخوا له ګرځوا دنداره او ګرځوا چې کور تلار شپه قران مشغوله وي قرآن تمخیت اپروت تلاوت کئی درس و تلقی درې دی منځونه نوافل کئی و اللہ شکر دی و جو دکور تلال شو تی وی تناز سی آجا بابا دراما شوڑی درخور دراما دا او پلانې شوڑی دی او فلم شوڑی دی دا دخترگو یا نه ندی دا عذاب دی اولائی کا یو زونال غور پوی ما دا صفات دی دی مومنانو اللہ دی هم انگی ځې په قرآن د دې صفاتو بیان کړې وي دا صورت سوره ته ها ده وروغوره ته سوره آیات نمبر 29 زوښتما فاره سوره فاتح آیات نمبر 29 وګوره انلذینا یتلو نو کتاب الله واقاموا الصلاه بشکا کسان چایل د کتاب اللہ کتاب نولی جان موکو نولی کن کتاب نولی چکو بیشکا دویم در اللہ دی کتاب پسی بیاسا که واقام و صلات موضون و من که زانا چه تالیب دی تالیب آزا او موضون و دست نکه زانا قرآن نوال دا تا دشمنی دی قرآن سان سانگا پیزه واقام و صلات پابندی که او درم موسا رغبیا بیا انفقو ممار رزخناهم سرم و علانیام خರ್ಚ کې به درمان نه چې ورکلې موږ دې تطوټه والانیه تنوخکاره او زنانو نارینو قران بم لولي منځونه بم کوي خیراتونه بم کوي په درسونو باندې په ځانونو باندې دا نه مانل ګوم ما بوزو قرآن وې ما او قرآن لاره قرآن راغې خو خرچ دې کړې وان وانفقو خرچ وکې دا مانو نه نه چې ورکلې موږ دې تطوټه خرچ کې چودا نخبن نشی خیراتی وعلانیتا نخکارا زکاة نجر جون تجارتا او با ممید ایخ تجارت لرا چې چر حلاک بن نشی دا تجارت با دا حلاک نشی زاکار باوری که لی وفیهم اجورهم و یزیدهم من فضلیهم چې پرور که دیتا بدلی دا اجاد بکی دیر را دقبل فضلنا انهو غفور نشکورا انه غفور وشكور دع اللہ نے بخشش کون کے قبل ان کے علم معلوم دا صفات مومنانو چدا مومنانو صفات دے ہا ہلے گو ہلے گو دا رنگی سورۃ سفاد دا مومنانو گوری اووالنسم اتالنسم آیت دا زمر فابش شیر ورکا زما بندگانو تا فابش شیر عباد زیر ورکا بندگان بندگان دا ما سو گوئے اللذین یستمعون القول فیتبعون اصنه اولائک اللذین حداهم اللہ و اولائک امول الباب آغامی بندګاندی چې زما کتابوري او زما دې کتاب تابعداري کوي نو دا پیدا او دا دې خواندان د عقل ماشاالله د عقل والا خواندان د بیا اور پسې ګوري آیات نمبر 33 33 آیات ګوري الله نزل سن حدیث کتابا متشابهن مسانیا تخشع منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلينوا جلودهم بيان مگی دا سرمنه د قران د وجنا او شنو د دی متوجبی ذکر الله منو دللا کتاب تا او مذلا کتاب منو که خیر باس نن پسهم سیمن نکاو نن محکم خیرات نکا اوس به خیراتن کو پسیزه من زنوبم کو قران نو موعی ذالکہ اللہ یا ہدی بہ میشا دای دای د اللہ دی ہدایت کوي پدې چا دې چخوږي الله چې چا خو خوږي ناغتہ سمالار خې دا رنګی زې پزې قران دې صفات او بیان کوي چې دا صفاتونه ځان کې پیدا کوي الله زمونږه کې راوړي دا صفاتونه دا رنګی سورته زې پزې بیان کوي د صفاتو نمومنانو سورت دہر اگوری تاسو سورت دہر آخرہ سورت دہر آیات نمبر نو یو کم در شمہ پارا سورت دہر ل سفا خیر انلهبراه یشبونه من کازن کاه مذا جوه کافه نه بیا او معيات تم ونهعاله خ ورکې داکان منگان تو عامونه سره د منې توعا نه چاله ورکئ مسکی نه ہاں صدی منی اجست اوڑکی یتیم بیسریت اوڑکی اسیرہ قیدیل اوڑکی او چا تو آمو لور کی خوراست کار چه او دو کپلے پیزار نتی صوی اینما نتی مقم لی وجه اللہ زمانم بنا لے گوارے خلقشتا پین خلقشتا ناری نو زنانو کجی گوارے زمانم چا توان لے صبح نون نسو خبر نشی چداکار چا کرے دی درسی چار رہ رہے جی بس با بکلیم دا زه خلک مادي دي دي ښا الله دې ډېرم توفيق ورکي په چې دا یا نه مطلوب بشو ان ما لتعمکم لوج الله بشکه منګه تعام درکو تاسوتال لوج الله د سر پاره الله دې غزاله پاره لا نورید منکم جزاء او ولا شکورا نغالو موږ تاسو نه سب اللهن تاريفنا جز ما تاريف بنکه اونا دنه بدلېوالو زوم به څه بدلېوي مونږ به حالت سره بدلېوالې مو قدرت د واداء کوو در لا نرید منکم جزاء او ولا شکورا نو غالو مونږ تاسو نه بدلې او نو شنه سو تاريفونا تاريفونه وړو زه په زیاده صفات بیانې لا نتقمو لا نرید منکم جزاء او ولا شکورا سوره ترادو غور ایتاسو سوره ترهدا آیات نمبر 20 الحمدللہ 20 آیات الّذین یوفون بعهد الله اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ الَّلْوَابَ الَّذِينَ يُنفُونَ بِعَادِ اللَّهَ اُقْرَا آگستان خوابندان داقلی چاہی پروارے کئی فوادو مادو مداشوہ چه فوادو برابر دے نو اخیار دے چه وادمات نو قمق لو جاہل لے واہ و جاہل خیر آلے جاہلیم تات اللہ جاہل ویلے واللا ی کوزون میسا او نومات واې لره اووا خو د خپل کار دی والله ی کوزون میسامات وادو لرهوه ب خونده حواده وکړه واده مات بیا والله ځین نه ونهوه کسان چې پی سالی کوې داکاممو چېښکم کړې پارې یوله چا هغه د یا داکلی شي پی ووزګلی شي ی شوونهره خپل لرم نه او یریږې د ب نه خافونه سوول حصابم او یریږ د باب نه چله به س ب حساب کوي واللهځ نه صپېغا او چې صبر کوي دله د ضا دپاره چې زما زمانه رضا شوي پهقامون سوات او پ بندې کوې د منځو. راج کیونو نزول لرا و انفقو او خیراتو نکی داغا مالونو نا چور کرنو دلرا پتوخ کارا مالو لگئی وی و ید رعونا بالحسنت سیعا او دفقی پنی کوبانی بدولا را نیکیو کی فوران داغی پسی بدیو کی و نیکی پسیو کی بیا مالو لگئی داغی صدقور کی استغفار ہوئی دارنگی زیفزو داغی بیان کئی اعداد المؤمنان او صفات دی ډیرو په قران کریم ذکر کړي اولائک علی هدم ربهم اولائک سورتی الف لام سجده کوم راضی چې پاسیږي بعد شپې او یریږي بعد الله نه پوش تتجافا جنوبم بیا ته وی الخوندا عن المزاج ی د قلوب سترونه الله بیا نصفیو حکم دو دنیا اولائی کا علاہ دم من ربیم دادی پسملار دالا دا طرفنا و اولائی کا هم المفلحون دادی کامیاب پاکرات کے د مومنان و بیانی کو پنزو ایاتنو کی پنزی صفات او دار دو حکمونا اس پدی دو ایاتنو کی بیان دو دو میڈلے کئی دو کمیڈلے دو کفارو مغضوبون علیہم اناللزین کفرو سواؤن علیہم اانظرتم ام لم تنذرهم لا ينون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ذيذا بیان دو دمه دلي دته دو آیاتونه کی بیان دو کفار وک منافقین و بیان دی رویاتون نکی که داولی او هم ناکار خلقو منافقین هم ناکارو سه خرخو نو داگه دیال سیاتون نکی بیان که او دا کافر پودو که که دازه چې کا چه کافر خو ظاهی و باطنی دوال دشمن دیست تو خود آگه نیست هم زن پچ که دازه ما دشمن دی او آگه چه دشمن زن نگنی ظاہر ک ظاہر خو کرے لے اوپت اغسطا سر دشمن دے داگا دیر ضرری دے داگا نخی دیر احکار ډیر پیچھو دیر نخیشنو سبق دیر شکر داگا بایار دیر شکر ظاہر خو دا سر دے که نا سب که والا لیمونسکی جہان دا جی چاندکی شیده لگ دیر را خو مقصد داگا سر تاثر دشمنی دا جمعہ تا برازی سبق باوئی مذبکی تراوت بکی څلګ دې چار دم کله کله کل خطا شي دنده د منافق نوې نهقدر چې په څون نو بیل کار کوي بس نو داغه نزان بشکول ډیر ګراند دي چې ګراند دي نو داغه صفات الله بیان کړي چې ګولې صفاتو نه لري ان الذين كفروا سواء عليهم جو صفاتو الله د کافرو بیان کړی دی یو انکار کول کفر ذاتو عنادن او دویم اسباب د فهم بندیدل د فهم اسباب سودی درې ځنه سترګې وګوې قران دا ذکر کوي او د دې په باره کې په تپو سملاکه ان السمع والبصر والفؤاد كل اولائک کانوا مسئولا د تپو زینو کوم او دا اخیر حکم وله هم از آب و او دراتو واش را حکم دنیا پیش نکا دا مومنان حکم پیش کهی د دنیا او دا دواړو او د کافر حکم دا اخیر وارا وله هم از آب و نزیم خود دا دنیا حکم پیش نکا وارو لی کافر اتا زکر کلا کلا کل دنیا کی اغله سازا ملاو نشید پاغمجو تماشو کی دنیا نه لاشي کله کله سزا ور کی ته دنیا کې کله ولا سزا ورن کی نوځکه ته دنیا حکم پېښنه کوي ته ان الذین کفروا بشکا کسان چو کفر یو کو کافرا کافرا کافری ذ حروف دې او ما پټوالې سره او مالا پټوالې غافر تم کوفر زکوي چې تاسو کړی پټوالې کړې دانې پټ کړې دا پټکي په هاور کې هغه دانې پټ کړې دا تا حق پټ کړې په دې بار د لغت سره يعجب الزراء لجديز به من کفار بهر حال پټوالی سلام استلاکی کفر پمانه د پټوالی د حق سره حق پرکړې د سوجنہ عینادن وزتن دووجد عیناد او تزدنہ ایس اترول حق عینادا چې حق پرکړې دووجد زد او د عیناد نه انت دا مانو چې د زد او د عیناد د وجنه حق پټکو نو لا يؤمنون بیا غی ایمان دوری ایمان دوری بیا ایمان دوری ابو جال زدو عناد و جنا خو تپتو زدیو عنادیو عبا شعبا ابو جال فرعون بی ایمان نا ایمان کل رو نیو مانا بشکا کسان چکو خودل دکی کفر وقاણો مانو سر راځي مدد جو سالكين کي امام نے قیم ذکر کړی دي او فتح الملهم کي ذکر دي چې کفر پټه رو مانو سر راځي یو کفر اکبر دي بل کفر اصغر دي کفر اکبر بیاګان قسمه ده کفر پماند تکذیب سره دروجنوالي سره کفر پماند انکار سره کفر په ماناده استګبار ځان غړګنلو سره کفر په ماناده شک سره او کفر په ماناده نفاق سره منافقت سره ګوره چې قرآن د قانون دی چې کله یوځې کې په ډیرو خلقو ردوي ډیر خلک رات کوي نو لفظ دا سره وړي چې لفظ یو وي اورت اټول او وباندی وي دلته کفورو منافقان سکه منافقت کئ شک ک ژو من کو نو من کفرو تکذیب کئ یره نو من کفرو انکار وکئ چوللټ کفرو ځان غړګنی موږ د قران کینو موږ د منو سره کینو وبل کول باندې په دې مقام کې کې پوهش ان اللذین دا مانا مانه کې مو یقینا کسان چې کا پیران دي برابر دی پدې اځه توم یلولو ندی مان لريو دي کا پیران دی مال الله له نه مانل څه دیسه مخصات شو اوس خیال کوي مانی تا بشکا کسان یقینا کسان کفرو چې کفر یو کو دوجد دو زدن بشکا کسان کفرو چې کفر یو کو دروژنوال یو چدا قران د دړو دی د بیان د ضروغ دی بشکا کسان کفرو چ کوفریو کو انکاریو کو چنه مننده قران او نور کتابونه بشکا کسان کفرو چ کوفریو کو استکباریو کو ځانې غټو کاندو دې کتابنا بشکا کسان کفرو چ کوفریو کو شکیو کو شکمه دې چدا سیدیو کې غلط ته دمسلید پېښه کا کسان کفر او چې کفر وکه منافقته وکه ها باج خلق وو منه منه څوک زما شکر دې خبرو کې څوک وو مله فريدت د خبرو څوک منه څوک وو مله نه منم د وروه کتاب دې څو لټه منم نو دا ټول خلق مختلف ته رقوبه نه سکه خبرې کوي څوک یو څوک یو بل نو قران دا غټولو د پاره تر ته دا لفظ دا شی نو بشکا کسان کفرو چې کفر وکړو د زلودین آد د وجینام منافقتو کو شکیو کو زانګه ټوګا د ژونداره کو نو سوا ان برابر دی پداسه خلقو باندي ان زرتوم کتایری دیللا مصدری معنی ان زرتوم کتایری دیللا املم تنظرهم او کتنیره دیره لا یمنون ده ایمان دروری ولی ایمان دروری زدو اینات دے پکی شک دے پکی گنافقت دے پکی زانی غرگرن دی رو جنواری کلے دی نو زکر ایمان دروری نو چی ایمان دروری کنو اسوال اللہ جی نو بیاو تالا دا انبیاء والی داری چې ایمان نه وړي نبي او دا کتابونه ولې را لېګل چې ایمان نه وړي مونږ ته اوس دا بیان نه ولې کوی ته چې لګي چې هغه او ته قرآن نه او ته والو نبي مونږ دا بیان نه ولې کوی چا لاوي د ایمان وړي دا بیان او تددیده پاره کوه سوره نساره واړو چې با دلیل پاتې نشي بیا شپقمه پارا ایک سو پیل ساٹھ نمبر آیات تھی در دیکھ در داشتی منگو رہا تا ایک سو پیل سا رسولان ایک رسولن مبشرینا عددی زغله رحمکه باند ویل له حدیثو رجل رسولن مبشرینا ومنذرین لالا یکونا للناس علی الله حجه بعد الرسل وګړه ما انبیا ذکر اولیګل ارسلنا رسولا را لګی م انبیا زره وركون ګور وركون کی انبیا می ولل اولیګل کدا چغيواله دې دې پاره چ پته حلقو ده پا را پالابانی بنا دلیل پد او لګلو د ام بیاونا چې بنا او دلیل پاتې نشي چې موږ چا نو دا رنګي سورته توا ها او ګورې اخیری آیات یو آیات مخ کې توا دامې ذکرول لګل چې بنا او دلیل پاتې نشي 134 نمبر آیات ده د سورته توا اولهون نه اله کنا هم بیاذا من قبلی دقالو رب نه لوله رس تلینا ه نه کم منګه حاله کړی د خلکوړه پذاب مخکره دی نه د به ویللی ز منګهبه الله ک کتاب م نه ویللا لېلی او خلکې داسې حاله کړی دی نه مخکې یوبانې وه دې به ویللی و ز دا ولن دالېګه یو پیغمبر فن تبيعه چې مونږه تابعدار کړوې ساده يا اتو نو ساده حکمونو مخه زله کېدو شرمې دونه که چرته ما پیغمبران او کتابونه نه وراله ګلې ایمان خدای سم نه ایمان کې نه ورو خداه بانه بيوي چې تاخوبه مونته یو پیغمبر خداله ګلې وي یو کتاب خو به نو د ا ر ابانه ختمو د پا را کتابو ته کتابون امر علی ګری امبیا چې باناو دلیل پاتې نږي اوس پوجو کېنا دا معنا ده ها اوس منګ دا چې دا خلق بووي دا کلی بووي دا گاون بووي چې الله موږ ته وګوریدا سې یو ګولاراله کوي چې موږ ته بیان تا بانا ته به کولی کول شي دې کولې شي به دا بانا نه نو چې دا بانه خط ما او زدیان جوړ شو ایمان ندولی نو ختم الله علی قلوبه ایم و علی سمه ایم و افسار ایم غشاوتون و لهم عذاب و نظیم ما نالا مورو لگاو داغی پوزرونو بانده و علی سمه ایم پوگوگونو داغی و علی افسار ایم پوزرگو یو انکار او که چه کافی شو ایمان ران او او دویم سپت سر از باب د دا پوی ما د پوی پاس باب د دا ستیمپون ما په مورو رو لگاو نو چې پکم سیز با نمو رو لگی ختم شکه نو سوال لازی چې دا خو بی اولا اللہ سزاو جو که چه پو اللہ پوی لگاو خوال ختم کلا ادی گناہ خونا شو گناہ دا چا شو ظاهر کې دا چا ګنا شو الله ګنا شو چې مال الله په له باندې مہر لگاو فاغو لگاو نو زکه زمداه امنونه نه کوي نه الله دا مہر د انسان په زړه په ګونو په سترګو نه داولی دا ال راولی چې دې سوګي عمل کړي اتوبه نو بس او چې زړه دې ناد نه کوي د کحديث بخاری کې راځي کله چې انسان یو ګناو کې نو داغه پزلك یو تور دا جور پکمه کې زلكه تور دا هغه دا جوړیږي غټیږي توبه نو باسي او ګناکه توبه نو باجه ګناکه کوي کوي کوي دا دې تک تور شي کول راو غندي ټول زړه داږيږي نو د الله رحمتونو ته د انسان زړه د غسه دی د غسه چې کله دې ګناو نزيادت کی اوزره بل کتور شې نو بیا د قصې شي اولتش د ختم مثال ده غسه نو چې دې دا وسه شي رازي نو که ته دې کې یو خاطر فاتو ورزې یو خاطر فاتو ورزې اته نې باندې باغ پردا ده باغ مہر یو خاطر یو خاطر د ختم القلم مثال ده الله دې مونږ د ختم القلم نوښاته خدا به په خپل اتر دا غږ لګولې په لباړې کړه گناه کولا تو به کلہ گناه کولا تو بینو کلہ حتا داد چی طول شد اگر گناه را گیر کر علی طور شو چی شو ختم شو ختم شو سم ملاو نشو اخیر که اول عذاب شو دنیا کسی ملاو نشو اخیر که اول عذاب شو نو شو داشو کده اللہ شو اے یو سرے دی ایمان نکیم دیمی ساون نکیم اوور دی هہ واغوغه واغمو دا شو وخت دا تلاوات هم کوي انشاء الله او په دې Лого no. no. ف ریکارڈینګ دا سلامونه سلام خاتم الله على قلوبهم وعلى سمهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم الله ذا کافروا بیاڼو کو مخکي یو صفط داغي بیان کو چاې کې زدو عنادو زدو عنا د وجنې عدالت او حکمونو نه انکارو کو میماني نصیب نشو تبا شو دویم صفط داغي اسباب د دا فهمو چې اول حق پټ کو نو ایماني نصیب نشو دویم صفط او سبب د فهمو لا الله باندې نو چه صفت اولا دویم بیان که آن اسباب بی ختم کلو نو آخیر که اولا عذاب ملاو شلوی اسباب ده پوی اولوانی بن کریو ده ده وجه ناکار عمل ده غینا ده دیمی سال امام امن قیم خودره وور ده او سور بل لی آور لا سنسی او کله نس تا خوخه ها او ستاور سونیو او د الله لا س اسیزل نو دا سزل دا چاو کلو الله الله سیزل فور باندې خد دی اور د سیزل سبب سوکو تا غلط کار وکړه زکا دیور کې الله ماده کې خدای د سزاولو الله دا انسان سیزی ماور ما پیدا کړي د پاره د سزاولو غواړه ته ماده او سیزي نور هڅه کوي نو تا خپل ځان او سزاو پور باندې مثال بل د اوبوخه او با لا پیدا کړي فېدېلم نقصانلم ورم فیدل اوساندن پیدا کړي دا خلکې پټي بيو بکې کپړي پیوینځي غسل واشی او د سنکې کله چې ده حد نسې واشي او سند لا مونورځي او په اووبو باندې لاو شي وړک خیال کوو حضور دوب شمه نو تا على احتیاطو نو او په بو ور کار او چل نه درته او دوبې کړي دا دوب چا اثر پدې کې الله یو دو خدای د ډوبولو خو سبب ته استعمال کو تعالی ویني چې د دې کې ماده د ډوبو اړشتا ځان ته بچا تبه ورګاښي تخپل زاروسې زرو خو دا ونګې هادی بجلی شو په بجلی کې ماده د دا تول خلقوئی گی چه دا خطرناک شیره او ساگه بیجلی دوال تالم تایو کرو او داسته سلوونیو نو تی اغی پکر کرو یا وینی ویلی یاو مڑے کرو نو دا مرخو اللہ کرو خو سبب تا استعمال کر غلط پوشش دا رنگ مرخو اللہ اولگاو پتابانی پذرو خود دا مرخو اللہ او سبب چا استعمال کرو تا دا غلط کار کاو غلط کار وکاو گناونه د کول تبه نوخ کلا نو د گناہوں اثر تورواله د زړستا په بدن په زلو بغه غونو په سل غناوي نه لا په مهرو لگاو نه موړو ته په کوله په زبان باندې اوره غلط کار نکاو خو شه موړو خلاو لگاو خدا موړو له کوله د سوجه نه د ناکارا سبب د عمل د تا ناکارا عمل کا خو ادارنګي امام نے قیم بل مثال خي یو تیز رفتار استه ته باغی سور شو اواګه تلاش کینولې دي اوله ته در سره ده اوس تا خو خدا واګه در سن دی لخد سره ده ستا اختیار کته ده اصل منډ اور کې او کڼ اور کې دا که ستا دا ستا الله کې پړم دي دی که یو زول دی اغالله تا اصل راهلا سګلا او هغه په منډه شو ثان او غیhlas شوې بیا ستا اختیارستا بیا ستا اختیار نشي چې پکه ما کړی کی گزار کړی او در پاسره باندې بیا پدوت شوړو نو اختیار خوستا او کو سبب دی غلط استعمال کا چاګه دې پویا ور کولا غلط تا ته په وجه دا بیا منډو به زمان به قابو کیږي او تا وری غلط کارو پا. دا غلط کار انجام غلط وی د دې وجنا چې تا ګناوه نکول کول کول آخر کې د ګناوه نو په وجه ستاسو نه الله باندې کو او تعبیرتي قران په ختمه سره بیاو پوهه کنا ودا به زمما په قسمت کې لري بعد خلکو ته تقديري مسله الګا وې ما څه چې زموږه قسمت کې جهنم نیکره درلونکي مونږونو حکومت ما څه ما ته جهنم او که زموږه قسمت کې جنت وکړي ګناه که زه ډېر ما ملو کوم جنت ته وزن دا خبر د خلکو غلطه ده دغه په کې لري کې لري قسمت کې چې تبسې کار کې څه خبره جنت ته باندې غلط کار وکړي غلطه خبره وکړي جنت ته باندې وزن تاسو په نه تاسو غلط کارونه خبره کې توداغه انجام غلط شبیہ قران کریم داغنه بیا مختلف تعبیرات کوي کله داغنه تعبیر کوي په ختم سره ختم موهر تا تاپی تا ګوره یو سره درخواست وکړي دڅختو کې دڅخت دروستو باغی باندې افسر هغه سولګي موهر واستیمپو لګي داغنه رسکو چې کوم خبرې هغه بیا نه چ الله یوز ستا په اسباب د فهم باندې موهورو لگاو څه څه شته دین نو څه وکه بیا اوجه ولستو دا غینه به ولحو مازاب ونزیم دینو قران دا غینه تعبیرات کوي د 2 سورته بقره وګورئ تاسو اته کوي په غلخص را او قران تعبیر کوي په غل اٹه 30 نمبر آیت وقالو قلوبنا غلفو وائی یعود وائی نسوارا جنونا زمن پا پردو کریم جنونا زمن دیر ڈکت دے دی علمنا یعود وی زمن علم من سر دیر دے دی من چاہتا مختاج نیو پا علم کے لانا تا جو الہ علم کا تا من مختاج نیو ستا علم تا ننا بلعنو مللہو بکفرم بلکہ لانت کرے دے الله داری زنہ پا لانت کلی دی پا سواب زکو کردائی پا خلی لما یومنون نو دیر کم پا کم ایمان لولی دیر کم پا خلی لما یومنون پا خلی لما یومنون سلط نسا اوور سلط نسا آلتا ہم تے تابیر کیب پا آخر کیب ایک سو پچھ پر نمبر آیت در صورت نساء آخر ایک سو پچھ پر آیت شپاگم پارا قلومبی پارا وَوِمَا نَقْذِيم مِسَاقَهُمْ وَكُفْرِيم بِآیَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْاَنْبِيَا بِغِیرِ حَتْكِيم وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُرْءُ او قُلَبُدِهِ اس قرآن روان کو او کافرات تا غلط کار کاؤو نو ده غلط کار انجام ده غلطو نو انجام ده غلط شو مادبان مورو لگاؤو مادلہ ضرب بنکو مادلہ در انطور کو او داغین تابیرات که مختلف و قول قلوبنا غلف او په سبب ده ویناده ده چې زمن رضونا پا پردو نه نانا پرده پریدا لاوئی بل تو با الله عليه بكفر بلکی موڑ والے دے الله داغی فزرونو په سبب دو کفر دای فلا یمنونا الا قلیلا د ایمان لوری مگر له احکام باندې یلکسان لکسان په له احکام ایمان <سلام> لوری ورپسې سورته نمبر 13 سوره مائده البته تعبیر کې چړلونه تور کړې دي بېمانه لا د یالسه مایت فوبېمان نذیم می ساقوم لاناوم وجعلنا قلوبهم قاسیا پس سبب دا ما تور دی وادل لا زما احکام ما کړو زما خوونه ما کړو نه ما په کوونو ما پیدا نت لګو ما در خپل رحمت نه لړې کړو ذم وجعنا قلوبهم قاسیا او قلوب درو داري سن قاسیا تک تور زونه میوله تور کړی دي نو چلو تور شي سکار شي نو سکار بیا کړه هغه ور کوي بیا وجعنا قلوبهم قاسیا ور کوي حللانه کوي ا کافر چړې توڑښوې دي رڼا تی بيان راځي ا مې شود سوزولو کار کوي پخپلو د نورو وجعنا نورم الله غسکه وجعنا قلوبهم قاسيا او ګردو من دار زوناتک تورو الیو لا تور کړې ا په لبیو لا پردې لګوني داونګي قران کریم دا غینه تعبیر کړي سورت الاراف اول توې د فهم اسباب علما بن کړی دي ما داخل جهنم نه پیدا کړی دي ما ته د مخک نه پته نه هم پارا یو سل یو کم اتیا ایمات ولقد زرانا لجهنم ما من الجن والانس تا پیدا کړی دي په علم کې دا جہنم دا پارا دیر دا جناتو دا انسانانونا مادر جہنم نا پیدا کری دی لہم قلوب اللہ یقوہو نبی آ دیل رزلو ندی چہ زان نا پویا کئی پاریبانو قرآن کے سوچ نکی زمان پا کتاب کے وے زان پی نب آسی بھوئی انفاظ خلا یقوہو نبی آ نب آب پو قرآن بانده پڑک سوچ نکه زان پویا کئینا ولهم آیون لا یبسرون بیا دیلا استرگی دی نوینی پاہیوانی قرآن استرگی مول کرنی وی خوز ما قرآن پی دو ولهم آزان لا یسمعون بیا او دیلا لا غبون دی ناوری کتاب نی پو غبونو زما کتاب واورے دا نه پسترغو زم ما کتابونو نه نه پرکه زم په کتاب کې پویا حاصل کړ نو اولایکا کنا الله وی دغې په شاند زناور وو زناور دی وای که الله تشبيه ورکلا کوم خلقو چې زم ما کتاب پر سترغو پوغو کو نو پرکه سو جوړ نه کو نو د مثال د زناور دی بل مزول مزل دا بل ولې وروړ بلکې دا غي نمناکاره دي گمراه ځکه